Soarele și luna A fost odată o familie nevoiașă care locuia într-un sat. Era o familie formată din trei membri, mama, fratele mai mare și o soră mai mică. Trăiau într-o casă mică, în sat. Într-o bună zi, mama lor a trebuit să plece din sat. Fiule, acum eu am să plec de acasă, fiindcă am ceva de lucru la cea mai însărită familie din sat. Am să mă întorc înainte de lăsarea serii Te rog să ai grijă de sora ta Nu-ți faci griji, mamă? O să am grijă de ea O să stăm acasă, mamă Dar să te întorci înainte să se însereze, te rog Sigur, o să vă aduc niște prăjituri delicioase cu orez Wow, îmi plac prăjiturile cu orez După ce a plecat mama lor, fratele și sora au pus la cale un plan Am o idee Ce idee, frate? Mama e plecată toată ziua, iar noi nu prea avem nimic de făcut Ce-ar fi să-i facem o surpriză când se întoarce. Ce idee bună! Dar cum? Fratele a dus-o pe sora lui într-o livadă de castan din apropierea casei Ca să culeagă castane proaspete pentru mama lor Fratele a luat cu el un băț lung și a rugat o pe sora lui să aducă un coș Și când au ajuns la castan... El s-a apucat să scuture castane cu ajutorul bățului Trebuie să scuturăm ramurile ca să cadă castanele jos Nu e nevoie să ne urcăm în copac Oh da! Pot chiar să le prind direct în coș Sunt foarte multe! Au cules o mulțime de castane și s-au întors acasă S-au așezat în curtea din fața casei și au început să curețe castanele de coajă Spărgeau coaja poasă. Și scoteau casanele maronii și dulci Sora lui a vrut să guste câteva Însă fratele s-a împotrivit Wow! Arată atât de bine! Vreau să mănânc câteva! Nu, nu, așteaptă! O să le coacem pe toate pentru mama Și îi dăm ei să mănânce mai întâi Nu mai știi că era o surpriză pentru ea? A, da! Hai să le ducem înăuntru! Se lăsa seara, iar mama lor se îndrepta grăbită spre casă își făcea grijă pentru copiii ei Copiii mei au fost singura acasă toată ziua Sper că sunt bine și au mâncat la timp de prânz Cu gândul la copiii săi, mama mergea grăbită prin pădure Habar nu avea de faptul că cineva o privea Și o urmăra din spatele tufișurilor A observat că tufișul se mișcă și s-a speriat puțin a început să grăbească pasul Dar deodată a sărit în fața ei Tigru imens Te urmăresc de ceva vreme Am simțit un miros de ceva bun la tine în coș Și vreau să mănânc Pentru că mi-e foame Am, Sunt doar prăjituri cu orez O, oh, prăjituri cu orez Îmi plac la nebunie Îmi plouă în gură de fiecare dată o să le iei pe toate dacă vrei. Sigur că da. O să le mănânc pe toate. Sunt lihnit de foame. Mama i-a dat toate prăjiturile tigrului, iar în timp ce acesta era ocupat cu mâncatul, ea a scăpat. A prin pădure, încercând să găsească un alt drum spre sat. Dar tigrul a prins-o din nou. Ha, ha, ha, ha. Nu pot să fugi așa! Dar ți-am dat toate prăjiturile! Nu, nu e adevărat. Cred că mai ai câteva. Simt mirosul. Unde sunt? Dă-le încoace. Am păstrat două. Le duc copiilor mei. Și lor le plac prăjiturile. Dă-le încoace, femeie proastă. Dă-mi le sau altfel te mănânc? Oh, nu! Iale le și lasă-mă să plec! Mă așteaptă copiii mei! Mama i-a dat tigrului cele două prăjituri pe care le asculțese în rochie. Când tigrul s-a apucat să le mănânce, ea a fugit Alerga cât putea de repede, dar nu mai repede decât tigrul, care a prins-o din nou l am mâncat pe toate, dar încă-mi e foame Mai ai și altceva. ceva? Oh, nu, nu mai am nimic la mine Și cu foamea mea cum rămâne? Dăm mi ceva sau pregătește-te să mori Te rog, nu mă omoră, copiii mei mă așteaptă Vâie să le fie foarte foame! Te rog, lasă-mă să merg acasă! Cum să te las când mi este atât de foame? Spunând acestea, tigrul a atacat-o pe mama, a prins-o în fălge și a plecat cu ea. Fratele și sora stăteau lângă cuptor, așteptându-și mama să se întoarcă acasă. Priveau cum se coc castanele în focul care trosnea. Deodată, au auzit o voce stranie. Dragi copii, deschideți ușa, vă rog. Au! A venit mama! A! Nu! Stai! Asta nu e vocea mamei. E altcineva. Cred că ceva nu este în regulă. Mama, arată-ne mâinile! O să deschidem ușa de îndată ce suntem siguri. La ușa casei nu era mama lor, ci tigrul. Oh, băiatul e deștept, dar eu sunt mai deștept ca el. Tigrul și-a privit labele. Încă mai erau urme de prăjituri cu orez pe ele. Le-a arătat laba cu resturi de prăjituri. Copiii mici, nevinovați, s-au convins și au deschis ușa, trezindu-se cu un în fața lor. Tigru! Ajută! Așa! Mai e nimeni care să vă ajute la ora asta. <laughs> oh frățioare, ce ne facem acum? Stai să mă gândesc. Arătați bine amândoi. Cred că sunteți la fel de gustoși ca și mama voastră. Ha? Ai mâncat-o pe mama? <laughs> de ce <aceea> singura. <laughs> și eu o să vă mănânc și pe voi. Sunt lihnit de foame. Spuneți... Cine vrea să moară primul, tu sau tu? După ce s-a gândit un pic, tigrul s-a uitat către sora. Fratele era îngrijorat, s-a gândit puțin și a spus... Aaaa, crezi că suntem gustoși? Dar dacă-ți dau ceva și mai gustos? Ce anume? Ai mâncat vreodată castane? Castane? Ce sunt alea? Castanele sunt unele dintre cele mai gustoase lucruri din lume Mă mir că încă nu ai mâncat Dă-le încoace, vreau să mănânc niște castane Desigur, sunt foarte gustoase, fine și apetisante Privește, tocmai coceam o parte din ele Tigrul s-a uitat cu poftă la castanele care se coceau Castanele maronii au trezit apetitul Dar când a băgat botul în cuptor, tigrul s-a as. A strigat și a tot strigat, dar nu era nimeni care să-l ajute. A, frige! Ajutați-mă! mi a luat cura foc! Arde rău! Ajutor! Ajutor! Tigrul a plătit prețul pentru lăcomia lui. Și-a frict botul și labele. Profitând de situație, fratele și sora au luat-o la fugă. Au fugit în curtea din spatele casei și s-au urcat într-un copac După o vreme a ieșit și tigrul A început să-i caute pe cei doi copii Frățioare, cât o să mai stăm aici? O să ne prindă și o să ne mănânce Nu-ți face griji, ai răbdare Dar frațioare! mi-e frică Tigrul o să ne omoare pe amândoi Nu vorbi tare, să nu ne audă Amândoi au rămas tăcuți în copac. Tigrul era furios, fiindcă că fusese păcălit de un copil și își arsese botul. I-a căutat pe cei doi copii și înăuntru și în afara casei. Unde s-au dus? Sigur se ascund pe aici, pe undeva. Nu au cum să fugă pentru neric. O să-i găsesc și o să-i mănânc. În timp ce se plimba prin curte, tigrul a văzut reflexia copiilor în fântână. Acolo erați. Cât o să vă mai ascundeți de mine, o să vină acum după voi. Tigrul nu și-a dat seama că era reflexia copiilor. A sărit în fântână. Când a căzut în apă, a realizat ce greșeală făcuse. Copii, răi ce sunteți! M-ați pacărit din nou? M-ați rănit de două ori? Mai întâi mi-ați ars botul, iar acum m-ați făcut să cad în apă. Nu o să vă iert pentru asta... O să mă răzbun! Stați numai să ies! Copiii au râs de el. Tigrul a găsit cumva frânghia care a în fântână. S-a prins de ea și a urcat înapoi pe uscat. S-a dus la pomul în care se urcaseră copiii. A încercat să se urce în pom, dar era alunecos. Nu s-a putut urca. Hei, copii, Spuneți-mi cum să urc! Nu, nu să-ți spun! Dacă îmi spui cum să urc, promit că nu o să vă omor! Am folosit toporul ca să ne urcăm în copac! Ah, surioară, de ce i-ai spus? Nu trebuie să avem încredere în el! Normal că nu trebuie! Acum o să urc la voi, așa că încercați să vă salvați! Tigrul a găsit toporul aproape de copac și s-a apucat să urce! Fratele și sora lui erau spământați. Fratele s-a rugat la Dumnezeu! Doamne atot puternic, te rog dă-ne o frânghie rezistentă dacă ne e scris să trăim Sau una putredă dacă trebuie să murim O, Doamne, te rog ajută-ne Hei, Frațioare! uite, o frânghie Mulțumesc, Doamne Mulțumesc Amândoi frații s-au prins de frânghie, care i-a dus sus de tot în cer Când a murat tigrul, i-a văzut pe copii murând spre cer S-a înfuriat și mai tare. Ar trebui să mă rog și eu? Bine, așa o să fac, dar nu o să-mi las mâncarea să scape. Ei, doamne, dă-mi o frânghie bună să-mi ating scopul sau una putredă dacă trebuie să mor. Curând, apărut o frânghie. Tigrul s-a prins bucuros de ea. Frânghia l-a dus sus în cer, dar nu pentru mult timp. Când a ajuns sus de tot, Tigrul și-a dat seama că frânghia era putredă. S-a rupt la mijloc, iar tigrul a căzut la pământ și a murit. Fratele și sora lui au ajuns sus în cer. Dumnezeu i-a binecuvântat să devină soarele și luna și a lăsat să lumineze întreaga lume zi și noapte.